Velkommen til Filmsofa, afsnit 14. Jeg sidder her sammen med Christian. Ja, hej. Mathias. Hej, Og mig selv, Bjarke. Og vi skal i dag tale om uh, filmen Welcome to the Jungle, med Jean-Claude Van Damme i en af rollerne. Uh, Det er en komedie. Hej. Og ja, yeah, det er... Det så vidt, vi det første komedier, hvor Jean-Claude Van Damme egentlig er med. Som, ja, ud over Jean-Claude Van Damme-film, som også lidt var en komedie. Ja. Mm. Ja, vi kan jo sige, at det er du havde set den i forvejen. Ja, jeg havde set den for rigtig lang tid siden. Men det er Mathias, der faktisk har vejledt os ind på den her film. Ja, der slå, slå den op i... Jeg slog plenum efter at have, have set den. Og så sagde Bjarke, det var den bedste film nogensinde. Det var Jamen, en moderne man. klassiker. Og så sagde jeg, ah Og så så han og blev enig. <laughs> <laughs> så må vi have Christian ind som... Upartisk uh... dommer. Ja, men jeg, jeg er jo godt nok uh, facit normalt, men, men nu må vi lige lade dig... Uh... <laughs> må jeg prøve, for ganske skyld. Det ja, er Det bliver ræst. My name is Storm. Storm Rothschild. I will teach you teamwork, leadership, and if we're not too careful, we may have a little fun. You must have big rocks between your legs. Jesus, det Lord All gonna die. Welcome to Big Mama Nature's house. Yeah, vi kan måske sige overordnet set, at der er en af de her klassiske film med en gut, der er lidt kikset på arbejde, der vild med en også, og så handler det så om, at han nu siger du øh, klassisk, jeg vil nærmere sige, at det var en øh, no-name brand, der alt sammen bare er det samme. Man kalder det en formula. <laughs> Vi følger en formel, og så, ja. og så kører den bare stærkt på den. Og jo, det er en formel. Det er en film, der starter med den kiksede fyr. Øh, han har nogle konkurrenter, og så har han kvinden... Kvinden kan egentlig godt lide ham, ligesom de altid kan i de film, mm. men konkurrenten kan egentlig godt lide kvinden, og så kommer ja, det kom forhold konkurrenten altid en douchebag. konkurrenten er altid en douchebag. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Altid en douchebag. Ja. Og alt det der følger en formel og til sidst og sådan noget. Men det sjove er i den her film, det er sgu sjovt for Van Damme. <laughs> han er helt eminent i den her rolle, som øh, en... Øh, altså det film handler om, det er jo, at de skal på... Altså de skal på en, firma <laughs> en firmatur, hvor de skal ud og lave sådan en trust-ting. Ja, ja. Det vil sige, at de skal ud på en overlevelses-tur på en ø. Ja. Og der har de så Jean-Claude Van Damme som deres... Øh, hvad skal man sige? Vejleder-guide, <laughs> ja, ja, eller andet. Ja. Og han, er, han tager, bogstaveligt talt, øh, så meget gas på sig selv, som Jean-Claude Van Damme. Ja, ja. Altså, han laver alle de der ting, som man ser i hans film normalt, og så gør <laughs> han det til comic reliefs. Ja. Øh, og det er, jeg synes simpelthen bare at det er det der gør filmen genial ikke alt det der med at det er bare en ganske basic film der er egentlig ikke er ret god men Jean-Claude Van Damme, nej det, det kunne jeg virkelig godt lide ja. den film. film ja. jeg siger, at ja. Jean-Claude det gør med, så har det været sådan en helt ja, generic film altså ja, bare det med, det øh, en øh, ja. Ja. altså ikke, ikke, ikke dårligt. det har meget været en i der tv-filmer der har lavet ja. TV-sendt kl. 18 en eller anden lørdag altså de har nogle Uh, up and og has med, altså ham hovedrollen, han er jo lidt en has-pins. Han var med i en tv-serie for nogle år siden, og så er der hende kvinden, uh, Hun er jo sådan lidt en up and fordi hun... Uh, uh, efter hun lavede det her, der hun med the black, uh, da hun made hun made The Blacklist, som en af hovedrollerne. Og gør et fortrinligt arbejde der, synes jeg. Uh, og så har vi jo Skurken, han er en af de der klassiske... Hvad skal man sige... Uh, komedie skuespiller eller altid han bliver, spiller ja. lidt. han spiller altid lidt det dumt svin, ikke og han er jeg synes og, virkelig det er det, det han ikke sange har... mod filmen det er ham jeg, jeg aldrig vil har set ham jeg synes han er lige træt af det hele sammen han der er han også <laughs> men men jeg synes også at uh, han er lidt en han er lidt en person man godt kan lide og have så han har han har lidt det der med at han skal nærmest være der bare fordi man kan lide og have ham altså ikke han var med hmm. Så, vil, så vil filmen bare miste lidt moment, så, så vil der kun være Jean-Claude Van Damme tilbage. så kunne de jo hedde Martin Lawrence han. det ville du ikke. Der, der, der er grænser for, hvor meget Jean-Claude han kan løfte en film, når han kun skal være med så lidt, som han var der. Anderligt nok. Um, øh, og han, han løfter faktisk lidt filmen som skurk, fordi han, man elsker hader, men det gør lidt, at man kommer til at hæppe på ham en lidt intedsigende hovedperson. Uh, ja. Så ja, altså på den måde, der fungerer han, og er egentlig velkastet, Men de må gerne finde flere af den slags mennesker, så vi ikke skal se på det samme fjæskel, uh, <laughs> så. Jeg, havde, jeg havde ikke set om før, og jeg synes, det var okay, men det kan godt være måske, hvis man at han har nogle, sådan nogle ting, han altid gør hans fuksmål, Ja, det har han. Ja. Som man så, hvis man ser på flere gange, bliver det træt af. Ja, det har han. Det, vil sige, det, jeg vil sige, det er den samme rolle, han spiller hver gang, bare med forskellige navne. <laughs> okay. <laughs> Nå. Ja. Men som jeg også sagde til starten, at det er sådan lidt... Jeg synes egentlig, der var sådan okay jokes, sådan også i starten, Nogle af dem i hvert fald. Men man kan godt helt klart mærke, at når Jean-Claude han ligesom får på skærmen, ja. så bliver den ligesom løftet lidt. Altså så det er der, der sker. Jeg vil sige, at, vil sige, at det der, der sker. Altså det er Jean-Claude og den selvhævning, han mm. har. Og, øh... og de slow motion scener, der kommer. Ja. <laughs> Plus, <laughs> jeg også synes, at i forhold til, hvis vi kigger tilbage på, det vi tidligere set, så var vi så, hvad hedder den? Lorsl, hedder, der ved The Rapture, hvor, øh, hvor vi havde Cage, som tydeligvis kun havde været en, en tre dag på filmen, og, og ikke havde en ironisk distance til sig selv, men bare skulle tjene nogle penge, Der tror jeg, at Jean-Claude, han har tænkt over, at han godt ville være med i den film her, og har taget noget pris på sig selv. Jamen, jeg synes... Jeg synes han, han gør det godt, og bidrage. Jeg filmen. synes, at Jean-Claude, han, han, han, han er jo klar over, at han er ved at være gammel. Ja. Og det har også gjort, at han er ude på de sociale medier, og med det film, han har taget for nylig, på sin vis har engageret sig på en lidt anden måde end han plejer. Mm. Han, øh, han går ud og prøver at, at connecte til folk. Prøver at få folk til at se, hey, I kan bruge mig som en gimmick, for jeg skal tjene mm. penge. <laughs> og jeg, jeg er sgu villig til at gå ned og lave fellatio på dig, så længe der er penge i det. Altså, det er det, det han gør. Og, og altså, han sælger så hårdt ud, at det ikke er at sælge ud længere. Han sælger simpelthen så hårdt ud, og det er så fedt nogle gange, fordi han, han gør det så konsekvent, altså, så bestandt, så... altså. Men det er det, jeg synes, der er fedt ved ham i, i den her, det er også, at det ikke bare, altså, hvor Nicolas Cage bare på det skamliste ser ud, og er med at altså, stiller op til som og noget, hvor han egentlig ikke er en hovedrolle, og altså bare siger ja til alt. Altså han tager han sådan dybt piss på sig selv, på samme Jamen, måde, som, han, som, som der også er han, en form for erotisk Han har sagt, han har sagt, han har sagt ja til en film, og han har engageret sig. Jamen, jamen det er bare hvis du også kigger på expanderpost der tager du også pis på dig selv på en måde altså hvor Nicholas Cage bare sælger ud for at sælge ud hvor jeg synes der er, at der er ligesom mening med galskaben når sin flot gør det her jamen altså, det, altså det, det er, der er forskellen han kommer ind i den her film med et engagement om at der skal laves en film og at skal kunne sælge mig videre modsat Nicholas Cage der siger åh du skal lave endnu en film hold de penge <laughs> altså. om er der nogle scener i lige sådan tænker der er spændende at tage fat i Siger, så skulle der lige være hvor han slæver hans øh, ikoniske øh, split og bliver ved med at, øh, og at som som også sådan i i hans film. Det synes der nice. Ikke? Lå, ja. Ja. ja ja. så hvis vi så skal gå væk for Jean-Claude Van Så så er der ikke så, noget. så så så så så så der der så der ikke øh, nærmest statist roller der er med på den her ø øh, for ham der har manglet et par fingre det synes jeg er meget sjovt, fordi jeg prøver at spise og, oh, ja. og sådan sådan lidt få ting og de hænger med at vække så mange dage og, <laughs> ja, ja, ja. Og, og, og, og det der med at skurken holder dem med på stoffer ja. det, det det er okay sådan fordi det, det er sådan man, man får sådan et nostalgisk blik tilbage til filmen som flyver Herre måske eller noget, ja. øh, som mange af os så i folkeskolen som tvang med ham, som egentlig er en ganske okay børnefilm. Mm. Ja, ja. ja for, for at give lytteren lidt kontekst, hvis man ikke selv har set filmen, så når det er ned på den nø her, så dør Jean-Claude så efter et lille stykke tid. Ja, det starter egentlig Angiveligt. med, at piloten dør. Det er jo det vigtige. Mm. Så kan de ikke komme ja. væk fra, fra ja, Det kan de jo godt, fordi Jean-Claude kan jo lige flyve dem ud sagtens. Angiveligtvis. <laughs> Men så dør han også. <laughs> Og så, så er der så lidt en kamp mellem hovedpersonen og skurken, fordi hvorfor, hovedpersonen... Hvorfor var det egentlig, det de ikke bare flyttede væk? Hvorfor var det, at, øh, at han skulle blev dræbt? Jamen, jeg kan faktisk ikke huske det, om de bare sagde, at vi fortsætter lidt turen, for jeg kan godt flyve hjem, eller om de sagde, at vi skal bare lige at kigge på den tiger her. <laughs> så... Men det var faktisk en af de bedre scenerne med 10'eren. Ja, ja. Det var altså, det bare Og så stikker butt. så <that> so overlever han så lige med ny og og så... Er det ved så ikke til start med. Bare hold det. Kom ikke tilbage igen. 10'eren gav to gange, og så... Det der. ja. Men så kommer der så lidt den kamp mellem hovedpersonen og hovedskurken. Ja, selvfølgelig. Det er jo, det er jo også en del af, af formen. Og <laughs> hovedskurken, han er jo sådan lidt en, en karismatisk person. Lidt hovedskur <laughs> hovedskurken. han er den douche. Han, han, han er største douche. Som... <laughs> Jamen altså ikke karismatisk, som en, man kan lide, men en, der ligesom et frembrusende socialt væsen. Det vil jeg bare mene, at han var en dominerende ja, okay, rigtig... alfa agtig men uden ja. at være en rigtig alfa han bare sådan en douche, <laughs> Ja okay, undskyld, så det er jo det, den så ja. ment. Alfa-han-agtigt noget. Så derfor vil jeg gerne bestemme, ja. men så finder den anden ud, af det måske lidt mere praktisk om tilbageholde den tilbageholdende drenge. Ja. Og jeg bestemmer, fordi han er jo heller tidligere spejder, så han er lidt mere nødvendig praktisk. Ja. Ja. Men der mister han, han jo tilbage. det hele ved den anden, han kommer med noget dødt kød. <laughs> ja, ja, ja, drugs. I brought you milk. Silddødt. Og drugs, og så ja så er det ja. laden Ja, det er jo drugs, det ved du så ikke. De tror, det er kaffe. Ja. Men det ved de jo så godt, lidt senere, hvor han ja. bare bliver med med at fodre dem der, og sådan noget, og, der, og så vil han jo ikke rigtig væk fra øen bagefter. Ja, <laughs> ja, ja. Han lever jo som en konge, der med kvinderne, der er villige, fordi de er afhængige, og, og mændene gør hans bedding. Ja. Fordi ellers får de ikke lov til at være sammen med kvinder. <laughs> så. Men jeg, jeg, jeg, jeg tænker, at de har fundet et andet godt sted at lave et shoot i ude i hvor de så ender hen over den ø her. Ja. Fordi det er sådan pæne lokationer, og det er sådan okay skudt, mm. fordi til at starte med, der er det meget meget tydeligt, at det er sådan ja. rum og scener, de har fået, fordi de er sådan optaget meget, meget tæt på. Mm. Der er ikke sådan nogle overview shots eller men, noget Men uden at jeg synes, det gør noget, fordi det virker jo til at være inde på sådan et kontor, altså der jamen, et er været inde nok. på kontoret, så det, synes jeg, det, det, det, det virker godt nok fordi det vil være realistisk i forhold til de små rum, man vil være i sådan et kontor. Altså, ja. det filmselskab kunne i virkeligheden bare have rømmet deres eget Ja, jamen det tror jeg også, det er gjort. Ja. Ja. Men, men, det, jeg synes bare, det giver lidt filmen til at starte med på den måde, den er sat sammen og, og på den måde, der er skrevet. Det minder lidt om sådan YouTube-sketches, <laughs> ja, <som>, der er sat <laughs> så sammen. sammen. CollegeHumor ja, eller ja, Funny or Die eller noget af den stil. Ikke? Ja, hvor de sidder bare sat sådan ikke dem sådan sammen. Så det er, lidt, det er lidt sjovt. Det ser lidt bedre, ud man kommer på øen, fordi det er ja. sådan Så ja. større scenarier. Vi kan måske lige tage færdig om Skurken her, for han kunne jeg godt lide. I så med ham. Men jeg kunne godt lide den måde, han... Men det er jo så fordi, jeg er heller irriteret over skuespilleren, så jeg kigger bare på hans værk. <laughs> ham skurken her. Fordi det er lidt sjovt på den måde, han bliver op til en, en gud, fordi han går de andre til, til addicts, og så begynder det pludselig at tilbede ham, og det kunne godt, det synes jeg, de havde lidt sjovt med mm. i filmen, med nogle af de mærkelige jokes, med ham er øh, manden, han, han normalvis dominerer på arbejde, som altid går rundt og giver ham ret. Øh, han, <laughs> han bare næsten bliver sådan en... Han bliver næsten en gimp for ham. Ja, hvis vi... Ja. <laughs> han bliver Igor. <laughs> ja. Så han sidder og... Ja, kunne man godt, godt se lidt Doomsday foran, som... I forhold til, også, at også man en gemt med der. Ja. Det er også de samme ting, jeg ligesom fokuserer på, kan jeg mærke. i filmene. Jo, men her vil jeg så sige, der var masser af komikoleaf her, hvor jeg syntes, at det var på sin plads, hvor jeg mødte det i Doomsday, der, der tænkte jeg, nej, I havde tænkt, at jeg lavede ikke sin film. Men det... Ja, det var lidt mærkeligt. Hvad, hvad tænker I med temaet? Fordi det var sådan en komediefilm, ikke? Ja. Jeg, synes, jeg synes faktisk, det var det var rigtig godt, fordi det, det ligger op til, at Jean-Claude kan, kan tage pis på sig selv i forhold til sådan military guy, og ja. det var han så ikke alligevel. <laughs> på grund af det, synes jeg, det var det var rigtig godt valgt. Ja. Ud, udover lokationen, så var præmissen egentlig også okay. Altså, vi har et firma, hvor folk lige skudt på en, de her øh, coaching-ture, der... Ja. Øh, hvis man nu så har været i et firma, der har været ud på sådan en coachingture, så ved man, at det er sådan nogle røvebananer der står for får det altid, <laughs> okay. så, det, så det er meget fedt altså, på den måde, og, og meget troværdigt, udover at de tager så langt afsted på det, fordi de, man plejer at komme ud på en eller anden bondegård, eller skal lave nogle løvelser der, og så... Alt det står i USA. Alt er større i USA, <laughs> er større USA det er rigtigt. Hvordan, nu snakker jeg med ham piloten, der døde her, ikke? Mm. Det undrer mig lidt egentlig, fordi der bliver ikke rigtig fuldt op på det, men han ligger jo egentlig i sådan en halv grav. Altså, han, han, der er jo gravet sådan en hul til og han ligger i. Var er det? Ja, han lå jo sådan et eller andet. Og så stod var det ikke bare, der de pittede? Var, var det ikke bare, altså... Nå, så var han bare faldet om ja. Nå, det kan godt være, det kan godt være. Fordi så tænkte jeg mig, så, så var det egentlig vanligt at slå eller sådan altså. Ja, han, han, han så, at han blev, han blev bestudt pisse på, så jeg tænkte lige bare, at han var om der. det har nok godt. Og ikke. så er han så godt nok lagt noget kunstigt på ryggen med åben munden, men det er simpelthen alt. <lødelsen> det er selvfølgelig fnirik, fordi han fik man hjerteangreb, mens stod med ryggen til pissehullet. Ja. Og faldt lige, lige ned. Han er lige færdig. Og blev ved med, at jeg bare... <lødelsen> <lødelsen> med åben munden og... Sådan Selvfølgelig, det er et scenarie, vi alle sammen ser, med man står med orden til det hul, hvor folk pisser og skider. Ja, det gør man. Det er ikke sådan noget, man går langt udenom, hvis man bare står op, og ikke skal noget. Nej. <laughs> Når det også bare sig, at se, hvis han selv var i gang, så ville han nok vente på hovedet ned af, men det <laughs> Det kan være, at han sådan sad på skævs henover, ikke? Om jeg skrider op? <laughs> ja, ja! Han så hårdt. Så sidder for af den. Så sidder jeg ved at skide foran en hjertelag, de og falde ned. Ja, yes, yes, yes. har det. Er det? Der var nogle steder, hvor den var sådan overraskende mørk. Ja, altså, fordi det, den handler om det her med, at der ligesom kommer en ny orden ud på den ø her, fordi ja. de deres øh, ting og almindelig civiliseret samfund. Og hvordan der... mennesker de vælger det, det kortsigtede mål frem for det lange ja. ja, lige præcis. Og det er ikke sådan, fordi der bliver slået folk ihjel, lige ved, og de prøver at spise næsten lidt. Ja. Men men det smager ikke godt, <laughs> Ubar, det ja, ja. Men, men jeg synes stadig, der var sådan en mærkelig mørke understrune noget af det. det var lidt ubehageligt, næsten. I forhold til, at der var en komediefil. Ja. Jeg, ved ikke, det, jeg ved ikke, om det bare var mig, der var en tødstrenge. Men havde det ikke været der, så tror jeg også, der er sådan lidt været altså for lidt kontrast i forhold til, når det kom, ja. kom, jeg kunne så, altså, så tror jeg måske bare, at det var været kedeligt, hvis de ikke havde sådan taget det med. Jamen, det kan godt være. Altså, det er, det er jo ikke fordi, at de ting, de gjorde... Jeg, jeg ved ikke helt, hvor det, hvor det kom fra, hvordan jeg fik den opfattelse. Fordi det var godt bare at lave sjov med det og så har det var okay der var bare der var et eller andet dram det var mig synes jeg, mm. jeg var sådan ah det det skulle det der altså ikke, ikke at man ikke må lave sjov med med død og chaos og nu kommer vi jeg tror jeg, jeg tror det er for, for, for den der sådan komme til at sjove ting med se hvor hurtigt de bare øh, ruser ned i afgrunden og <laughs> ja. ja skaber helgude og så videre ja <laughs> ja for det var jo, det var jo sådan så sjovt hvad tænker I så overordnet nu vil lækkereste nu fra mig Bjarke vil gerne anbefale ja men så så altså, hvis det er sådan lidt en ambivalent ting. Altså, hvis du har siddet og set Jean-Claude Van Damme film, dengang du var ung, mm. så vil jeg gerne sige, at så, så gå ind og se den her, bare for, på grund af Jean-Claude Van Damme. Hvis ikke, så har du ikke noget specielt forhold til, hvordan han har opført sig i de andre filmer, så kan du ikke rigtig grine af det. Ja, så... der jeg synes jeg, jeg Bjarke han naler den helt på Det er, hvis du har set Jean-Claude Van Damme film tidligere, eller hvis du godt kan lide Jean-Claude. Altså hvis du ikke har noget forhold til Jean-Claude, så er det ingen grund til at se den. Men hvis du er øh, ligesom vi tre alle sammen. Ah se, Jean-Paul Hottes har et forhold til Jean-Paul så synes jeg ikke, at man skal skal se. Ja. Mathias har et forhold til Jean-Paul <laughs> Vi andre, vi <laughs> Ja altså, Det kræver det kræver lidt man har lidt kendskab til hans tidligere værker det jeg sige. Det. Okay. Jeg vil næsten sige, at den... den hvis man kun har set et Arnold-film, og har gået en så der er der ingen grund til det. Men hvis du har set Bloodsport og så videre... Jeg vil sige, at den næsten er god nok til, at man har set altså, den alligevel. Jamen den er ikke decideret så som. hvis det ja, er sådan... Ja, så er der bare, fordi det er sådan en generic film. Altså, så, så ja, er der bare ja. tusind andre viskert. Altså, altså, kommer der ikke noget... En, altså, kommer den en onsdag aften, og kommer der ikke andet i tv? Og skal du ikke anden, end at sidde og se tv onsdag aften? Så det dem der. Der vil så jeg, jeg ligeså sige, altså hvis du har, altså hvis du har Netflix, videplay, tcplay, hvad fanden de alle sammen hedder, kunne du næsten altid finde en, en en anden film der så er bedre. Altså så du er heller Men det kan, det, kan, kan være, være, du har set dem. Ja, yeah. ja. Men jeg vil sige, altså da så jeg så den, har jeg tænkt jeg, hvis jeg så set og ser den sammen med og ikke bare selv alene, grædende, så vil jeg, jeg synes det var hyldmorsom. Det tror jeg. Altså jeg synes, så havde som, jeg så måske noget selv. Og nogle af mig er grint. Det, det plejer jeg ikke at gøre. Jeg og set selvfilm selv, altså selv. det kan filmen godt være sjovt, selvom man ikke er grint, eller... men øh... ja, men det kan godt være, måske at det måske afhænger lidt af, man ved, hvordan så situation er normalt. Ja, men det det, synes jeg synes også det er også okay bare som overlevelsesguide, altså det kan man godt sætte sig lidt ind i den ergontype. Men det bliver bare, altså det, jeg synes det sjov kommer, når man, ja, har set andre sjovt født film. Ja, og det giver det lidt ekstra. Ja, det skal jeg bare finde ned på den liste der. Yes. Ja. Men jeg overordnet set, så vil jeg også give den en anbefaling. Den kommer faktisk ret højt op for mig. Det siger ja. jeg ikke så meget. Det <laughs> siger, jeg siger jeg ikke så meget. Men altså, jeg vil sige for mig, der ligger den lige over Warlock og lige under Spawn. Yes, og så er det dig. Okay, jeg, sy jeg synes faktisk, det var rigtig, rigtig godt. Øh, eller ganske godt. Jeg ved ikke helt, om det skal være over Doom 2 eller under Doom 2. Turen, hvad var den handlede om? det var, det bare. Ah, det var ikke så godt. Unden <laughs> oh, er stadig god. Ja, den kommer, den kommer, jeg tror den kommer under dyne. Men, men hvad vi I forhold til at filmen? Det er jo din kæmpeliste. Hvorfor <laughs> <laughs> <Der> er der. <laughs> oh, du låret op? jeg vil lige have det nu? Så får du til Ja, Mr. facit. Så de kalder. dig. Ja. Jeg synes, det er sådan set også den med god. Nå, jeg troede faktisk, du havde den, siden du valgte den. Jamen nu, nu, nu, nu, nu taler han i sammenligning med vores andre film. Ja, ja, ja, det... <laughs> ja, altså, jeg gik ud for at snakke her, men oprindeligt, da du valgte den, så troede du dør, at du valgte den, fordi du tænkte, det var dårligt. Nå, nej, nej, det var egentlig... Øh... Og så da Bjarke sagde, at det var en øh, moderne klassiker, mm. så vidste jeg godt, at der var 50 -film var. Ej, det var 520 filmagtigt, hvad? Nej, det er heller ikke <laughs> fordi, at jeg syntes, var, øh, den var vanvittig. Men er god, men altså i forhold til de andre, jeg synes øh, ja, jeg synes nok den passer ind i i forhold til det vi vi ser. I Igen de der teenage øh, klassiske teenage komediefilm, ikke også? Det der. Eddie og John Hughes film og sådan. Noget? Eller talte du mere med med Macaulay? Er Macaulay aktiel? Ja, okay. Og så sådan og hvad hed den anden, den er med den der sput? Den der Uh, Bierfest. Ja, yeah, Det er synes jo det? ikke rigtigt en teenagefilm, det er mere en drengerøstfilm. Ja, men undskyld, drengerøstfilm, det stiger med det med. Det, ja, ja. det, det hænger jo American Pie måske også under, ikke? Jamen, ja, den... den er mere i teenage-genren, synes jeg. Uh, okay. Undtagen, de nyere af de der American Pie's kører lidt i samme stil, men det er bare voksende teenagedrenge, ikke? Ja. Uh, ligesom Biafest nok er i virkeligheden, og... Jeg synes bare det er en... utroligt, at Warlock den er kommet så højt op ved mig. Nå, uh... no, det, det, det var den, ja. Det ja, er fordi, den er årsom. Awesome. Yeah. Det er der jamen, jeg vil er, det er, awesome. den, den den får hård konkurrence. Jeg synes faktisk, at Doomsdays er hård på, så jeg tror, jeg sætter den her lige under Doomsdays. Det vil sige, den uh, den får en 6. Uh, plads. En 6. plads? Ja. skal jeg lige få det fikset, fordi ja. jeg er så vild. Så kan jeg gøre det her nu. Nu okay, kan jeg gøre det. Godtom. Godt. Så en samlet fjerde plads ser det ud til på lige fod med Warwap. Nej, det er fire 4 karakterer. Jamen, det øh, ja. Han. Ja, så, men det er jo så, stil, så det er jo tredje, tredje plads, tredje plads ja. med Warlock. Og det er så lige under Doom 2? Ja, man kan så sige, at Warlock kommer øverst, fordi den har den højeste karakter Enkelte karakter? Ja, det er Mathias, ja. Ja, det du ja, er ikke ja. rigtig, så. <laughs> så det var, det var en, en god film, du var velvalgt, Mathias. Ja, ja. Det, var, det var en god underholdning at se. Nu har jeg også valgt, æh, som... hvis vi lige skal... Skal jeg smide en lille teaser til næste fuld øh, program, så skal vi jo øh, til nu at se en, øh, en klassiker, den første, øh, ja, nej, vi har jo set andre af film men det her det er den første klassisk, klassiker, vi skal se, og den næste halve episode, hvis det kommer til nogle overraskelser, der skal vi snakke om de film, vi har set, hvad er ser, ja, vi lyttes ved.